Salmul 67 Câte Domnul Isus Hristos pentru trăirea Sfintei Evangheliei Doamne Iisus dăruiește-ne bunavestire Doamne Doamnei Hristos, se avârșește în noi nașterea Ta Doamne Iisus Hristos, se împărtășește ne învățătura Ta Doamne Iisus Hristos, se făcă noi minunile Tale, schimbându-ne în lumina ființei cuvântului Tău Sfânt Doamne, Iisuri Histoase, ne să trăim schimbarea Ta la față. Doamne, Iisuri Histoase, ne să ducem cu Tine crucea ta. Doamne, Iisuri seristoase ne să trăim învierea Ta. Doamne, Iisuri Histoase, ne să trăim înălțarea la Tine. Doamne, Iisuri Histoase, primește-ne la cina cea de taină. Doamne, Iisuri dă să scriem cu viața noastră Evanghelia ta.